Te zászló lenne egy elszó miatt Elkísértek hosszú utamra a kutyák Azudhatnék neked, Ike. ami igazán bánt, az soha sem meg Ha volna még időm, még neked, ami igazán bánt, az soha sem meg Jó reggelt lehet. Hárman vagyunk. Penta van itt. A nemes, meg én. A bikinit belőle. Ez a külpolitikai klub, amiben hát én nem tudom, hogy mit keresek, de igyekszem majd háttérben maradni, legfeljebb kérdezek. Uh, Kérdezném a nebulóktól, hogy ki milyen témakörben szeretne megnyilvánulni. Ma 2013. július 10-én beleértve, vagy a felek régen találkoztak egymással, de most itt az éterben megtették. Nem is értem, hogy a Benda miért kérdezte, hogy élőben leszünk -e, de hiszen mindig élőben szoktunk lenni. Üdvözlök mindenkit, beleértve az ideiglenesen hozzánkban tartozó nemes urat. Jó reggelt, jó reggelt, én is mindenki kívüljön. Milyen témakörök lesznek, ha rajtatok múlik? De, de hát nem úgy rajtunk, hát a világnak már csak az a rendje, hogy a, a kérdező kérdez. A... Igen, de, van a, de a Benda esetében vannak témák, amelyekben ő ö, kevésbé szeret megnyilvánulni, és ennek az okát én így belül nem nagyon szoktam firtatni. Állítólag az is nagy dolog, hogy a Benda így hétről hétre élőben megnyilvánul. és hogyha azt nézik, hogy mik a hírek, akkor általában azt látom, hogy Egyiptommal foglalkozik a nemzetközi sajtó. Ezzel a Snowden című emberrel, aki továbbra is a Sáremetje-Vói van. Nem arról volt szó, hogy az elmegy venezuela az ott ragadt, vagy mi történt vele? Hát itt ennek vannak politikai függvényei is, meg gyakorlati. A gyakorlati az, hogy, hogy tud elmenni, és merre, erről érdemes beszélgetni, meg politikai függvényei, hogy mit akarnak az oroszok. Mit Maradjunk az amerik... itt, mi, mi van, az... beszéljünk Oroszországról. Oroszország, orosz, a, a benne te ott végeztél, ugye? Nehogy végeztem, ott tanultam, ott valamit. Úgy, úgy, úgy, úgy, ott tanultál, Én úgy, úgy. Gábor előtt ott dolgozott, ott tanult ott, ez az ő terepe. Mi a helyzet oroszországon? Hát most kínos helyzetben vannak mondjuk nemzetközi értelemben azzal, hogy a kínaiak ügyesen átpasszolták neki Hongkongból ezt az emberkét, és az a kérdés, hogy mit tudnak vele kezdeni. Tegnap például volt egy olyan nyilatkozat a Duma, az ottani Alsóház, külügyi bizottsága vezetőjének, egy Kuskov nevű embernek, hogy az az optimális megoldás, hogyha lelétsz el Venezuelába, aztán ez eltűnt ez a jelentés. A Azt kérdezem tőletek, hogy ez a Snowden, ez egy jó ember vagy rossz ember, az ügy, amit képvisel az Assange után jó dolog vagy rossz dolog, Valamit mondjunk róla, különös tekintettel arra, hogy lehetséges, hogy a neve az ég a világán semmit nem mond, az éppen itt lévő hallgatóknak mondván, hogy nyár van, és egyébként se olvasnak semmit, ami külfölddel kapcsolatos. Hát szerintem egyértelműen pozitív, teljesen független, hogy mikor a szándékai, és, és hogy milyen ember az, amit csinált, ugye nyilvánosságra hozott egy, egy, hát mégis... Sokak számára ismert, de hát eddig bizo nem bizonyított, és főleg belső forrás által nem bizonyított tény. nevesen. És hogy mértékeiben, mértékeiben, mértékeiben, mértékeiben mértéke. volt az ismeretlen, hogy milyen megszabású ez a világméretű lehallgatás. Igen, de hát őszintén szóval én már évek... Kit miért hallgattak le gyerekek? Mindent. Ja, szó szerint mindent, de azt kell, hogy... Most... Mindent és mindenki, de minek érdekében? Hát ez, ez a, még jó lesz egyszer valami. Hát <gül> még amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. Igen, de mi érzékeny, hogy belemegyünk, mondjak valamit. hogy egy kicsit államok. nekem, mint ilyen kívülről jött embernek, ha nem is olyan nagyon messziről, mint ezt szoktál jönni, azért egy kicsit úgy sípi a, a szemetszal. Mindenki arról beszélt, egyébként nem csak Magyarországon de főleg itt, hogy a Snowden, hogy akkor jó-e, nem jó-e, mi lesz vele, és a Miközben elsikkad a lényeg, ami hát sokkal fontosabb ennél a fiatal embernél, hogy itt azért mégiscsak egy orbitális disznóság történik, egy, itt van egy óriási botrány, hát többek között az is botrány, hogy szövetségeseket hallgatnak le, vagy szövetségesek hallgatnak, hallgatják le egymást. És hagyd mondjam el, hogy azért ez nem olyan dolog, hogy, hogy ez teljesen ö, a Marshall esetle én emlékszem rá, hogy amikor Németországban szintén volt egy, egy terrorista hát félelem, és sőt, hát gyakorlatilag egy egy is volt, mind, mindenki a terrorizmustól félt, mondjuk joggal, hát ott volt ugye a rap, a lövéshagyó, És akkor a német kormány kitalálta azt, amit ö, nagyon szép és magyarra szerintem lefordíthatatlan szóval Rasterfandungnak neveztek, ami azt jelentette, hogy Gyakorlatilag fölépítenek föl egy olyan hát, vizsgálódási lehetőséget, konkrétan arról volt szó, hogy, hogy, hogy videokamerákat egy csomó helyre, amelyek fölvetnek mindenkit, aki ott van, és akkor be van a, mondjuk a komputerbe táplálva néhány embernek az arca, és akkor hogyha. Ha ezt ott, a kettő egyezik, akkor hopp kiugrik, és anélkül, hogy bármit elkövetett volna, vagy, vagy konkrétan bármi lenne, akkor tudják, hogy aha, ez az úr itt járt és ott járt. És ebből óriási botrány volt, és azt mondták a németek, hogy ebből nem kérnek, mert ez egy olyan jellegű, orveldi rendőrállamnak a csirája, amely, amely hát különösen németországban, országban, ahol ennek ugye ö, hát nagyon rosszak az ilyen jellegű hagyományai, hát nagyon rossz. Ö, nagyon rossz képzeteket keltett, és meg is akadályozták. Tehát Németországban erre legalábbis legálisan nem volt lehetőség, ez, ez politikailag a német társadalom nem viselte el. Na most ehhez képest az történik, hogy nem ők, hanem gyakorlatilag egy, egy tőlük független amerikai, vagy az angolok is ugyanezt csinálják, vagy az egész angol száz, mert ez egy angol rendszer, ez a vicc, együtt együttműködnek Új-Zélandtól Kanadáig. Gyakorlatilag az összes kommunikációt, ami létezik Németországba is, képes lehallgatni, le is hallgatja, és adott esetben nyilvánosan is azt mert bizonyos, hogy nem mindegyiket, mert hát ez elképesztő adatmennyiség, nem lehet vele semmit csinálni. Én azt hiszem, ez sokkal fontosabb, mint azt mondani, és az, hogy az egész ügy elment ebbe az irányba, és ez a, ez a lényege ma már a, a diszkózusnak, hogy jó ember, rossz ember, mi lesz vele, hogy befolyásolja a világpolitikát, szerintem ez egy kommunikációs trükk, amit, amit az érintettek konkrétan az amerikaiak nagyon, alap, nagyon komolyan kihasználnak és csinálnak. Hasonló történt egyébként Assangell is a, annak, annak idején. Tehát tulajdonképpen nem erről van szó és, és mi is beleesünk ebbe a csapdába, hogy, hogy, hogy állandóan azt kutatjuk, hogy na most akkor ennek milyen hatása lesz, semmilyen hatása nem lesz semmire. Tehát, ez, hogy, hogy az ügynökökkel mi történik, ennél komolyabb ügy, ügynöki ügyeknek se volt semmilyen hatása. A kémek már csak egy csinálják, hogy kémkednek. Ráadásul ez egy olyan kém, aki, aki hogy mondjam, a kémkedést leplezte le, tehát e, majd, hogy nem azt kell mondanom, hogy a külföld szempontjából támadhatatlan helyzetben van. Senki másnak nem okozhatott kárt, mint az amerikai értelezésnek. Benda? Én dolgot azért tegyek hozzá. Az egyik az, hogy azzal, hogy a technika fejlődik, és mindenütt ipari kamerák vannak, és láttuk néhány magyar bűneset, vagy eltűnt ember fölböngyelítéséből, hogy minden léptét követték valahol, azért e, nem vagyok optimista. A másik, hogy ez a fiatalember... Abban az illúzióban ringatta magát, vagy az volt a kiindulópontja csalódottságában, hogy nem akar olyan világban élni, ahol minden léptét, minden írását, minden érzelmét követni tudják. Nem hiszem, hogy ebben a világban ma akár Bolíviába kerüljön, akár Nikaraguába, akár Venezuelába, ezt megúszná. Az a kérdés, valóban nem a leglényegesebb kérdés, de ezt színszálja most a nemzetközi sajtó, hogy hogy tudnak ebből a kártyukból kikeveredni, például az oroszok, hogy merre, és hogyan tud onnan elmenni. Az egyébként, hogy mindaz, ami megtörtént, azt nem tudta egy kongresszusi bizottság elé vinni, amiből amerikai belbotrány lett volna az evides. Teljesen evidens. Hát miért lett volna bármikori hivatalban lévő amerikai kormánynak érdeke az, hogy ezt tovább teregesse? Az, hogy ezt Obama jelenleg bírja, és nem kellett még lemondania, ennek van neki okája, vagy a kérdés teljesen értelmetlen? Hát annyiban értelmetlen, hogy nem Obama volt az első, aki ilyen cselekedetekre buzdította. De ő nem hagyta abba? Obamában az inkább az érdeke most, hogy minél hamarabb elcsitítsa ezt az ügyet, például, hogy szeptember elején találkozni tudjon Putyinnal. Jó, de tudom, ezt az egész vizsgálódást ezt nem állították le, vagy leállították menet közben? Hát az maguk vizsgálódását hat folytassák. Hát mindaz, amivel kapcsolatban ez a Snowden megnyilvánult, te nem es azt tudod, hogy ezt abba hagyták? Nem, de, de itt van még egy, még egy nagyon érdekes dolog. Amerikában, ezt nem tudom, hogy átjött -e a, a magyar sajtóba, kizárólag az érdekli az amerikaiakat, a politikusokat, a társadalmat, mindenkit, hogy amerikaiakat lehallgattak-e, és ha igen, mi történt a lehallgatott anyaggal. Itt ugye sohasem a lehallgatás tény a borzasztó, hanem az, hogyha bizonyos adatbázisokat összekapcsolnak. Hát ez már Magyarországon is, magyar belpolitikai hasonló ügyekben is kiderült, hogy sohasem az információval van baj, hanem a, a probléma ott van, amikor különböző adatbázisok, információs bázisok összekapcsolódnak. Na most Amerikában az senkit nem érdekel, hogyha ők akár a szövetségeseket pláne a nem szövetségeseket lehallgatják. Ezzel egy amerikai polgárt nem lehet meglepni, vagy nem lehet egyáltalán semmifajta fajta sem izgatni. Ha arról van szó, hogy őt nem csak lehallgatják, hanem például összekapcsolják ezt más adatbázisokkal. Tehát ő gyakorlatilag teljes mértékben általa ismeretlen emberek számára, ö, hát ö, mint, mint, egy, mint egy... Jó, de annak kicsi a valószínűsége, hogy ne lennének összekapcsolva ezek más adatbázissal, nem vagy naív vagyok? Persze. Vagy áll naív? A nyilvánvaló. Orwell megírta már, ha nagy testvér figyel bennünket. Magyarul a dolog mélységére sohasem fog fényderülni. Hát, arra ez a Snowden volt ennek érdekében. érdekében. Nem én csak én mondom, hogy nem jó ember, rossz ember úgy, vagy. vagy, ugyan vagy a a szemper. Szemper. Most egyszerre beszéltek mind a ketten, hogy dobjatok fel egy izét, érmét. Gábor, tessék. Nem, én csak azt akarom mondani, hogy ebből a szempontból ez egy picik is tégla ebbe, a, ebbe az épületbe, amit a Snowden tett. Tehát valamit mégis csak, tett, valamit elindított valakinek szöget ütött a fejébe, egyre több ember gondolkodik ezen. Nem vagyok, én se optimista, de, de hát azért ugye a, ez a check-on balance, tehát az ellenerők, azért az nagyon fontos. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogyha létezik egy, egy, egy kormányzati törekvés, hogy ennek valamifajta ellenereje megjelenjen, valamifajta korlátozó, akár törvényhozó, akár, akár társadalmi, akár bármilyen erő megjelenjen, és enélkül ugyanis soha nem áll meg sehol. Enélkül a dolog a maga logikája folytán odáig fejlődik, hogy, hogy minden hálószobában egy poloskát most ez alatt egy lehallgatókészítés. Azt kérdezem a benda hogy beszélt a Putyin Obama találkozóról. Nekem tudnom kéne, hogy az oroszok ebben a helyzetben mit gondolnak az egészről, Benda? Vagy tudjuk ezt? Hát annyiban tudjuk, hogy nyilvánvalóan szeretnének ebből a kátyúból kikeveredni. De mi az ő ez ügyben? Hát ott, ott van nem neki nincs orosz vízuma, hiszen hivatalos okmányos nincs, az amerikaiak visszavonták a vízumát. Jó lesne nekik, hogyha ettől a ballasztól megszabadulnának. Maga az ügy tetszik nekik, vagy nem tetszik nekik? Ez most a kétosztatú világ, miközben nem tudom, hogy van-e olyan, hogy kétosztatú világ, ebben most éppen Amerika és Oroszország hogyan állnak egymás mellett, vagy egymással szemben. Partnerek is és versenytársak is, ellenségnek nem nevezném őket. Eziben a Snowden hova tartozik? Igen, feleknek igen. Az, az oroszoknak mindent tetszett, amivel az, orosz, az amerikai orra De akkor miért nem tartják ott? Vagy nem is akar ott maradni ez a jó ember? Nem akarják ott tartani, a Putyin egyik első nyilatkozatában ezt kijelentette. De tudjuk, hogy miért? Igen, volna ezt akarom mondani, ez a nagyon érdekes. Ha a Snowden fogja magát, és átáll az oroszokhoz, és elviszi a papírokat az orosz már meg azokat az anyagokat, és azt mondja, hogy én itt vagyok, akkor az oroszok társkarokkal fogadják, mint ahogy esetben az amerikaiak nyilván társkarokkal fogadják. De! Ezt az de nem erről van szó. Ő, ha úgy tetszik, egy ilyen az igazságbajnokon, a most arra az oroszoknak nincs. Valószínűleg, valószínűleg a kellő információt kiszették belőle, még én még azt is tudom képzelni, most ez ezt tényleg semmilyen bizonyíték van, mint ez csak egy ilyen gondolat sírra. Hogy az oroszok a vele lévő információhordozókat valamilyen módon, hát nem is tudom, hogy mondjam, lekopírozták, hát elég sokáig van ott, szóval.. Nem tudom, hogy, hogy 24 órán keresztül tudja védeni az, a nála lévő információkat. Tehát kifacsarták magyarul, ami kell belőle, és aztán miután ugye a, ő, nem, ő nem mondta azt, hogy ő át, hogy orosz akar lenni, hogy ő az orosz szolgálatnak akar dolgozni, hogy semmiért nem mondott. Tehát eldobták. Egészen biztos, hogyha egy igazi kémlet volna, egy igazi hazajárul lett volna, és azt mondja, hogy az oroszokhoz, hogy itt van, mennyit érezd meg maguknak, akkor az oroszok szépen befogadják, és, és nemhogy nem adják ki, hanem nem is, nem is mondják el, hogy náluk van. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, a titkosszolgálatok logikája másképp dolgozik. Hát az oroszoknak rengeteg kémük volt. Egyébként nagyon érdekes, ez csak inkább olyan e, kurjózrum, hogy a, az a híres kém, a Chapman, e, a, a, a, az a textin kislány, aki akit, ugye, e, mint, mint alvó kémet, e, az amerikai szimbólumot utasítottak, és aki most egy szexbomba és szexszimbólum Oroszországban, egyébként Putyin azt szokott föllépni, azt szóval mondja, hogy, hogy hát, ha úgy adódik, ha elveszi ezt a szaladat, és akkor lehet... De feleségül megy hozzá, inkább is, Snow, de mosolyogva azt mondta, hogy van olyan szék, hogy megtegye. Igen, de, de, de ez megmaradt a vicc színként. Tehát, no, Persze, nem várj, az hát akkor hát, elkezdtek spekulálni, kodról, az azon csámcsogni, hogy de hiszen a Seremetyevúi tranzitban nincs terem, és hogy tehetné meg ezt, is kilépni onnan pedig nem tud, mert nincsenek úti okmányai. Mennyiben áll a az Obama-Putyin találkozónak keresztbe ez az ember ott Seremetyevúi? Hát annyiban feltételezem, hogy az oroszok addig ezt szeretnék rendezni, ezt a históriát. Voltak itt mindenféle blöpfőt, tán amerikai részről is például az, hogy az Obama nem teszi be a lábát olyan repülőtérre, ahol a Snowden rejtezik, ez a moszkvai seremetjevú, volt, hát a csúcsértekezletet eleve Szent Péterváron tartják meg, úgyhogy nem hiszem, hogy transzitálnia kéne az amerikai. Annak szépen. mi a dátum? Szeptember elej első dekádja. Ha neked kell összeállítani így előtte az étlapot, akkor azon itt témakörök szerepelnének most július egy dátumnak? A úgy értek. Ez olyan G8-as csúcs, úgyhogy nyilván világgazdasági, meg terrorellenes és egyéb együttműködési projektek lesznek rajta. Nemes? No, no, ezek minden? a G8-ak, ezek azért manapság már inkább protokoll dolgok. Tehát Én nem emlékszem olyan G8-ra az utóbbi időben, amiből valami értelmes dolog kijött volna, illetve... A legértelmesebb akkor szokott kijönni, amikor, amikor elkezdik bővíteni G20-ra, meg nem tudom mi mindenre, tehát amikor meghívják azokat is, akikről nagyon sok minden függ, és akik nagyon örülnek, hogyha néha megkérdezik őket. Tehát, ugye, hogy Brazíliára gondolok például, meg India, meg ezek az országok. De maga a G8 az most már inkább egy ritus, és azért is egy ritus, mert, mert az oroszoknak ott tulajdonképpen semmi keresni valójuk nincs. Tehát, de az önmagában nagy dolog, hogy a macskák toltak a nagyok asztalához, de minden ilyen nemzetközi fórum voltak éppen valahol itt egy lett, hiszen annyiféle érdekes kéne egyeztetni, mi lehetetlen. Ezért is érdekes most ez a história, hogy egy olyan időszakban kerülne sor rá, hogyha azt mondod János, hogy most július 8-án, 10-én mit szólok ehhez, mert ez a Snowden ügy kényes helyzetbe hozta az amerikaiakat, és nem csak orosz szempontból, hanem láthattad, hogy az EU-ban e, milyen nyilatkozatok voltak, sőt, a brazilok is megpróbálják az vinni ezt az egész históriát, ami persze még kevésbé is sikerrel, de ez az ügy olyan, amit tényleg feszültséghordozó. De ennek mi a megnyugtató rendezése, Én azt el nem tudom képzelni. Biztos, hogy nem az, hogy a Snowden elmegy Venezuelába, vagy Bolíviába, vagy Nicaragua-ba. Vagy ne... De az sem lesz, hogy az amerikaiak ezt abba hagyják. Az, hogy ennek legyen valami társadalmi felügyelete, azt a Muricka képzeli, akkor mi van? Minden folytatódik úgy, ahogy eddig volt. Nagy valószínűséggel hivatalosan bejelentik majd, hogy visszavesznek belőle, meg mértéket tartanak, meg csak a nemzetközi terrorizmus ellen szükséges határokig mennek el, és minden meg tovább. Meg létrehoznak egy bizottságot, amely majd vizsgálja. Azt kérdezem, benne, hogy Törökországgal kapcsolatban az beletartozik-e a te felségterületedbe, vagy menjünk olyan helyre, ami még inkább kedves neked? Ahogy tetszik. Nem, rajtad múlik. Nem, hát én azt mondom, hogy annyit mondok, amennyit tudok róla, aztán kiderül. Hol van olyan történés, amiről szívesebben beszélnél, ami otthonosabb, és amiről érdemes beszámolni? Nyilván távolabb, Abganistántól kellett. De történt ott most bármi olyasmi, amiről, amiről érdemleges beszámolni valóban? Annyiban érdekes, és ez az egész nemzetközi sajtóban ma az egyik lényeges hír, hogy az Obama például behúzta a féket, és azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az összes katonáját kivonja a jövő év végéig, mert hogy annyira összeakasztotta a bajuszt vele a karzáj. Ami a karzájnak nem érdeke, tehát ez egy ilyen zsarolási manőver. Mi áll mögötte? A a Karzaj megpróbál izomkodni, megpróbálja a saját befolyását átmenteni arra az időszakra, amikor már nem lesz, hiszen jövő áprilisban elnökválasztások lesznek, és őt már nem lehet újra választani. Ő nyilván... De miért ott nem lehet olyan szabályt hozni, mint Oroszországban? Nem ill, de most maradjunk ennyiben. hogyan működik a parlament? Érdek. Tehát ott, ahogy a magyarokról biztosan szokták mondani, ha hárman gyűlnek össze, akkor három pártot alapítanak, ott még pártok is alig vannak, inkább az ilyen helyi hadurak. Ott hogyan hívják a parlamentet? A Lúja az az egy... tör Törzsi tanács. Az egy, egy vagy több kamarás, vagy de kérdezzek az mi esetleg? Van több kamarás. Van Mesránó dzsírga is, az a felsőház, az még inkább egy lesz. És hány törzs van? Hány éppen alakul? lakul. Nagy nemzetiségek vannak, a legnagyobb a, a Pastún és azon belül rengeteg szövetség alatt a törzs. E, és hány mandátum van? Kettő? Vagy három? Vagy a az nap miért ki? Több száz. Mennyi? Több száz mandátum. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem hanem, hogy a az miért telik ki az ideje? Ja, a két, két elnöki periódust tölte. Az kétszer négy év, vagy mennyi? Kétszer öt volna, de ő neki az első még nem volt hivatalos, amikor 2002-ben a nyugatiak nyomására elnökké ütötték, de kétszer megválasztották, harmadszor nem választhatják meg. Ezek a választások is persze afgán kaliberűek voltak. És vannak reális esélye, hogy hamarabb kivonják onnan az amerikai csapatokat? Hát 2014 végéig ígérték meg. Én némi túlzással azt mondom, hogy ez volt az Obamának megelőlegezett béke Nobel-díjeg. Oké, okay, tételezünk fel, hogy kivonulnak Ezt, Ha húzzunk egy vonalat, akkor el lehet mondani, hogy mit sikerült elérni az ott lévő amerikaiaknak beleértve, hogy jó páran meghaltak? Semmit. Azt mondja nem esős semmit. Így van, szerintem is. Hát van sikert propaganda, hogy pacifikáltak bizonyos területeket, a lányok iskolába járnak, infrastruktúrát teremtettek, de valóban több ezer halott, most csak a külföldi katonákról beszélek, és a dolog leglényegesebb eleme, hogyha ha, ha kivonják az összes harcoló katonát, de 12-20 ezret ott tartanak a nemzetközi erők, hogy kiképezzék, hogy segítsék, hogy információkkal támogassák a, az erőnek erejével szól afgán biztonsági erőket, ez a rezsim akkor is be fog dőlni, szerintem. Drága barátaim, ha a hírek után egy kicsit még visszaívva a bereteket, akkor van időtök? Én állom Oké, okay, így lesz.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 Ördögörül, jobb, ha megtanulsz Ördögör, nem is olyan vidám, én elismerem Ha itt él az okok, nap jelen Szárult óvonatom, kiszállok én, csak foglalom a helyet, valaki másod, bedeg idejegyek. Kizárom magamából, ebből a dolgok a világból. Kizárom madamok végre, ne jusson minden az önök kezére, minden, mindenki ellen, minden csatornok. és És a Hello. Helló! nem Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Helló! Valamiért téged nem lehetett fölhívni mostanáig. Pedig sofókész állapotban vártam, tövig töltve a telefon, térerő. Rendben van. Azt kérdezem. Gaz. Hogy akkor a Nemesülne ps bejelenti-e a helyszínváltozást? Bejelentett, csak előbb hagyd mondjak még valamit Afganisztánról, amivel ugye belénk hojtottad a szót. Konkrétan, hogy. Ö, számomra az, az nagy kudarc, az amerikaiak, afganisztáni kudarcának a legjobb, vagy a leginkább látható jele, hogy elkezdték, már hivatalosan is a tárgyalásokat a talibánal, a talibokkal, akik miatt ugye ők bementek, és akiknek a célzúzása volt a, a nagy siker. Na most, hát ez, ez nagyjából a, a kudarc beismerése szerintem még az amerikai közvélemény számára is ez az egyik. A másik, hogy milyen érdekes, hogy, hogy úgy látszik, senki nem tanul a történelemből. Tehát az angolok bementek, akik viszonylag jó hatásfokkal sikerült gyarmatosítaniok ok, az egész szubkontinens, az egész indiai szubkontinens, és onnan véres fejjel távoztak, és rájöttek, hogy nem éri meg. Az oroszok is bementek, nekik se érte meg, ők is nagyon ráfizettek. Tehát amerikai ebből nem tanultak, és sőt az egész, ha úgy tetszik, most mondhatom azt, hogy nemzetközi közönség, és szintén bement iszonyú erőket és iszonyú pénzeket pazarol. el. Én szerintem, ha azt a pénzt, vagy annak egy töredékét, amivel a, csak amiben a, a, ennek a hatalmas haderőnek az ott tartása került, ha ezt ö, odaadják a, az egyszerű afgánoknak, akkor ott olyan életszínvonal van, mint mondjuk az öböl államokban. Tehát ö, szerintem egyszerűen hatékonyságba is egy rossz ötlet bemenni egy ilyen országba, M mert drága, és nem volt semmi. Benda? Csak annyi, hogy valóban a szovjetek, illetve az oroszok azóta is azt hajtogatták, hogy az amerikaiak minden olyan hibát megismételtek, amit ők elkövettek. Annyiban nem értek egyet a, azzal, amit a Gábor mondott, hogy azért, azért volt muszáj bemennünk ebben, hogy ezt a tálib rendszert szétverjék, ami a nemzetközi terrorizmusnak a meleg ágya volt. Most viszont persze azért kell velük most már tárgyalásokat kezdeni, mert nagy valószínűséggel, részben vagy egészben visszatérhetnek a hatalomba, és ennyiben újjá születhet ez a krízis helyzet. Mennyiben születik újjá, vagy mennyiben nem, mennyiben lehet avaristában kétszer ugyanabban a folyóba belépni? Simán bele lehet lépni, mert olyanok a közállapot... A mostani tálibok olyanok, mint a régi tálibok? Olyan sporadikus szervezet, amelyik vagy olyan hídra amelyiknek ezer feje van, úgyhogy nem egy központilag szervezet valami. Ezért aztán például, hogyha az amerikaiak tárgyalnak, vagy metán részmegállapodásra is jutnak valamiféle tálibokkal, lesznek mindig olyan tálibok, amelyek... De mondjuk részmegállapodásra mivel kapcsolatban lehet jutni? Valamiféle megbékélés, nemzeti koalíció, koalíciós kormány létrehozása, hatalommegosztás, még az is fölmerült, Természetesen nem hivatalosan, hogy az ország megosztása. Hiszen a déli-délkeleti területek azok a főleg pastunok lakta területek, amelyek a tálibok bárvisát képezik, az északi-észak-nyugati területek a nemzeti kisebbségeké. Jó, amikor ki fognak vonulni és húzol egy képzeletbeli vonalat, akkor ott eredményként mi marad? Ha egyáltalán az a szó, hogy eredmény értelmezhető? Az eredmény az, amit a sikert propagandájuk megemlít, amúgy, amúgy nem sok minden. Például, ha már a Gábor említette, hogy milyen dollármilliárdokat öntöttek ebbe a feneketlen országban. Mennyit? Sázmilliárdokat. milliárdokat. Ö már a kivonulás az is hihetetlen összegeket fog fölemészteni, hiszen lesznek olyan érzékeny fegyverek ö, egyéb holmik, amiket nem hagynak hogy semmiféle afgánoknak, míg a velük szövetséges erőknek se azokat szét kell szerelni, valahogy ki kell hozni. Azt mondom, hogy valahogy vagy úton, ami meglehetősen drága és bonyolult, vagy szárazföldi úton, ami vagy pakisztánon keresztül megy, ahol a Tálibok felegvárai vannak, vagy a posztológiát közép-ázsiai Az ember hagyományos logikával ne próbálja ezt a helyzetet megérteni? Azt más. No de, de, azért hasítatkozzak most e, egy kicsit alattival. szóval azt mondta, hogy be kellett vonulni. Hát én azért úgy emlékszem, hogy az Északi Szövetségnek az amerikaiak logisztikai és légitámogatásával nagyon komoly e, sikereket e, sikerült elérniük, gyakorlatilag. Ők belülről megdöntötték ezt a rendszert, ha úgy, hát, esze, a, amennyire ők belülről volt, akizen tudjuk, hogy azért komoly külföldi támogatásuk volt, de mégiscsak az egy belső erő volt, a másik pedig említett Pakisztánt, hogy gyakorlatilag az egész szálib rendszer létrehozója a Pakisztán. Na most, ha jól emlékszem Pakisztán, akkor is és ma is, Amerika egyik legfontosabb szövetséges ezen a téren, ezen, ezen a területen, tehát és a, az egész szálib infrastruktúrát, gyakorlatilag a pakisztáni titkosszolgálat ründolta Nodacumás. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amelyek korábbi politikai hibáknak a, a későbbi folyománya, és aztán az ember után már fut a pénze után. De azért én nem látom be azt, hogy, hogy ez egy olyan ö, istencsapása volt, ami elkerülhetetlen volt, ezt kellett tenni. Szós is nem kellett ezt tenni, nem kellett bevonulni, Irakba se kellett bevonulni. Ezek döntések voltak, amelyeknek a Pozitív vagy negatív hatásait évek múlt után ö, lehet látni, de voltak már akkor is szakértők, akik azt mondták, hogy ez nem jó. A Északi Szövetség képtelen lett volna legyűrni a tálibokat, sőt, egészen szűk területekre szorult. Az jé. Északi Szövetséghez kik ezek azok a főleg nemzeti kisebbségekre támaszkodó erők, akik annak idején egyébként a szovjet ellenes gerillák, a múdzsáerdek derék hadáthatták, de képtelenek lettek volna önmaguktól győzni. Általában az a mondás szokta járni, hogy, hogy lezárjuk ezt a témát, hogy Afganisztánban nem lehet hosszú távú szövetségeket kötni, legfeljebb rövidtávú szövetségeket vásárolni. Jó, de akkor, amikor ebbe a nem afganisztáni politika belepancsol, akkor valójában... Minden belepancsoló tisztában van azzal, hogy ezek rövid időszakra vonatkozó mérsékelt sikerek, amit valamiért mérdi, mégis érdemes megtenni? Az egyértelmű volt, hogy abban a kvízisben, meg főleg a szeptember 11-i amerikai terror támadások után az amerikai kormányzatnak valamit fel kellett mutatnia. Hogy mennyire volt szövetségese? Pakisztán, vagy mennyire volt hűséges szövetséges a Pakisztán az Egyesült Államoknak, az én nem túloznám el, hiszen Pakisztán a saját jelentőségét tudja növelni azzal, hogy húz meg erednek politikát folytat. Tehát ígér az Egyesült Államoknak, amiért óriási dollármilliárdos katonai és egyéb segítségeket kap, de közben nem szeretné bekeríteni. Miközben értem azt, hogy Afganisztán megérthetetlen, ezek a külpolitikai szempontok is alapvetően politikusi fejekkel megérthetők, ezt civil fejjel megérteni, racionális okokat keresni, és a végén a szó fizika értelmében azt mondani, hogy érte, szinte lehetetlen, vagy legalábbis nekem nem megy. Ez így van, ilyenkor meg kell próbálni valahogy emeltővel kivonulni, vagy valahogy távozni a mocsárból, annak idején, még a Nixon idején erre találták ki a vietnámi kudarcok ismeretében a buami doktrinát, ami azt jelentette, hogy áború vietnámizálása, hogy vietnámiak harcoljanak vietnámiak ellen. Most ez történik. Jö, de ezzel nagy valószínűséggel eleve számolnak már a kezdet kezdetén, nem van egy Itt ilyen? számoltak. Pont ez történt, hogy nem számoltak. Pont, pont ez történt. Ez volt a hibris, ugye a, a, az eredendő bűn. Elfelejtették a guami doktrinát, elfelejtettek mindent, azt hitték, hogy elég erősek, különösen azáltal, hogy kiesett a Szovjetunió, és, és elkezdtek olyan kalandokba belemenni, aminek a vége, hát enyén szólva bizonytalan volt, és az nem igaz, hogy ezt nem látta senki. Ez nem igaz, hogy, hogy, hogy nem voltak erők, akik, és nem voltak olyan szakértők, és nem voltak olyan politikusok, akik erre ne figyelmeztettek volna. Voltak, de a, a, mindenkori, a mindenkori erő mindig azt hiszi, hogy, hogy, hogy mindent megtehet. Ez ugyanaz a logika, ami, aminek alapján bementek az amerikaiak Vietnámba, ez ugyanaz a logika, aminek alapján bementek az oroszok ö, Afganisztába. Ez ugyanaz a logika, aminek alapján az amerikaiak bementek Irakba? Igen, ugyanaz a logika. Az oroszoknak egyébként, hát ez a vicc. az oroszoknak a, a, az afganisztáni bevonulásuk, az ráadásul, az tényleg akkor már, amikor bevonultak, akkor már ö, ugye a, a, a döntés az, az volt, hogy vagy kapnak egy velük ellenséges államot, ö, amely a másik rendszernek egy bázisa, a velük ellenséges világrendnek a bázisa lenne ott a, a puha altestüknél, ami soha nem volt, vagy pedig bevonulnak, így merült fel a kérdés, így se kellett volna bevonulni, de legalább ott volt a dolognak valami értelme. Ö, ott egy most fabrálatrendszer megmentése volt a cél. egy most valamit akar mondani a benda, igen? Ja, bocsánat, csak annyit, hogy ott egy most fabrálatrendszernek a megmentése volt a cél, illetve az a bizonyos lágyal test, amit a Gábor is említett. Az irányi forradalom után voltunk, ők erősen aggódtak attól, mint ahogy most is aggódnak hogy egy szélsőséges iszlám rendszer hatalomra jutása, az bizony erősen fenyegető lehet az egykori szovjet-közép-ázsiai közt. Magyarul, hogyha én, én egy nagyon fontos ember vagyok, és nagyon sok mindent tudok, de ez a másik, ez inkább fontos, akkor létezik az, hogy nektek el tudom magyarázni, hogy ha ti úgy gondoljátok, ahogy úgy gondoljátok, főleg a nemes, ezzel együtt volt értelme, vagy ez kizárt? Hát szerintem a tények magukért be. Én ezt értem, de az, amiről a Benda beszél, abban az van benne, hogy mégis de dolgokat átmenetleg lehet csillapítani, vagy tendenciákat visszafogni, és ennek lehet akkora jelentősége, amekkorát te egyébként a dologban nem látsz bele, miközben én azt mondom, hogy akkor a kanóc máshol és más időben, és lakott településen fog felrobbani, és te ezt nem tudhatott. De itt két különböző dolog van. Az egyik, hogy mit lehet macsinálni, hogy hogyan lehet egy válságot menedzselni. Hogyan lehet egy kudarcot a lehető legkisebb hát leírni? A másik dolog, hogy akkor, amikor elkezdték, amikor bementek, az egy nagyon fontos döntés. És ez a döntés rossz döntés volt. Mint ahogy látszik, hogy, hogy a, a, a nyugat, most nem csak az Egyesült Államokról beszélek, a nyugat, ezeken a területeken, tehát a, a, az arab világban, a Mohamedán világban. Sorozatosan a rossz döntéseket hoz. Sorozatosan olyan dolgokba megy bele, amelyeknek hosszú távú kifutása legalábbis kétséges, és pillanatilag úgy tűnik, hogy nagyon negatív. És ennek, ennek világpolitikai hatása is lehet, és itt most ez egész Egyiptomtól Szírián keresztül, Líbiáig, és nem tudom meddig, Irak természetesen, és Afganisztán is, ez mind ide tartozik. Ezek mind azt mutatják, hogy a nyugat és ebben akkor magunkat is belőjöttem, hiszen mi is ott vagyunk valahogy, tehát szövetségesek vagyunk, képtelen bizonyos dolgokat fölfogni, képtelen helyi értékén kezelni ezeket a dolgokat, és az, hogy Amerikában milyen pszichózus alakult ki a, a támadások után, a szeptember 11 után az egy dolog, és egy másik dolog, hogy ebből milyen világpolitikai döntéseket hozok, vagy olyan döntés, ami pillanatilag jó megoldásnak tűnik, de hosszú távon egy totális kudarc. És a politikus nagyjából ugye azt különbözteti meg az átlag embertől, hogy legalább ezt a két lépést előre meg tudja tenni, és ki tudja számolni, és én igenis emlékszem rá, hogy hogy akkoriban nagyon komoly szakértők, hát emlékszem, egyébként nem mondjak, emlékszem, hogy a CIA-nak a közelkeleti főnöke lemondott. Ö, mert azt mondta, hogy, hogy ezt nem, ez egy rossz ötlet. Tehát ö, voltak akkor is ellenérvek, csak erre nem figyelnek a politikusok, mert ők a következő választásokig gondolkodnak maximum ehhez hozzáteszem azt, hogy ilyen hosszú háborút az Egyesült Államok még nem viselt, a Nemzetközi Szövetség régebben van bent Afganisztánban, mint akár a szovjetek voltak, és valóban illúzió, és ez utólagos tapasztalat talán, bár megkérdezhettek volna korábban is, hogy a demokráciát nem lehet exportálni, főleg ilyen uh, hihetlen között. Jó, de én most azt kérdezem tőletek, és nem tagadom a tájkozatlanságomat, de talán nem ennek a jelentősége, ez mennyiben volt téma az amerikai elnök választásnak? Semmennyire. Az hogy létezik? Fiúka, mint olyan, nem, nem játszott szerepet. Hát Még egy mondatot hadd tegyek. De van egy pillanat, ha valamit akart mondani, Nemes. Ja, nem, nem, hát nem az Obama első megválasztásánál, hogy hazahozzuk a fiúkat, ez azért számított. Tehát ez fontos. Benda? Ott az első körben igen, valóban így volt. Majd utána egy 30 ezer fős erődít, erősítést küldött közvetlenül a megelőlegezett Béken nobel -diaus. Hány amerikai halotról van szó, Benda? Nagyjából. 2000 2000? Igen, a szovjeteknek 14.000 áldozat. És ez egyébként Amerikában az összlakossághoz képest olyan elenyésző szám, ami egyébként nem indokolja, hogy ez elnökválasztáson belpolitikai téma legyen? Egyel több is sok volna, de a belpolitikában, vagy a választásokon a belpolitika és a különböző reformkísérletek játszottak szerepet. Hogy az amerikaiak elhitték, hogy ez a 2000 halott, ez annak érdekében 2000, hogy ne legyen ennél több, mert ebben fúják vissza az afganisztáni terrorizmust? Egyértelműen. És ezt az amerikaiak elhitték? Ők a nemzetközi terrorizmus elleni harc még egy mondatot hadd tegyek hozzá az előzőhöz. Szerintem ugyanazt a hibát követték el két évvel ezelőtt is, amikor az egész világot megbolygatták az úgynevezett arab, arab hívei. Ez ugyanúgy igaz mindenféle más forradalomra és egyébre is, hogy amíg egy egységes cél összeköti ezeket a különböző csoportokat, addig kivívják közös céljukat a különböző fárauk szobrainak ledöntését, vagy a Saddam rendszerének megdöntését, és utána ezek az, addig egy, ebben az egy célban összekötött erők egymásszás szembe szembefordulnak. Jó, de ez az arab tavasz, hogy jött most no. ide? Mert minden. Nézd meg, hogy mit sikerült elérni Irakban passziből kivonultak, teljesítették a céljaikat, és semmi nincs. Ehhez képest az arab tavasz? Hát ho, hová jutott? Hová jutott? A, a muzulmán térnyeréshez. Igen. Egyiptomban is, Tunisban is. Most mondjuk az, hogy a forralom után utára amelyeknek a visszaszorítására ők az egész stratégiájukat, az egész beavatkozási stratégiájukat építették. Önk volt rúgtak? Szerintem igen. Egyiptomban most mi lesz? Vagy mi van? Káosz van, abban hisznek, hogy lesznek még lázongások egyedek, de egy nemzeti egységkormány a látszik de én úgy látom, hogy erre valami kevés a lehetőség. Akármilyen széles nemzeti egységkormányt hoznak is létre. Én csak egy tényt mondanék ehhez. Tegnap egy olyan férfi út, nevezték ki miniszterelnöknek, ideiglenes ügyvezető miniszterelnöknek, aki két évvel ezelőtt már volt miniszterelnök, helyettes és pénzügyminiszter, hogy aztán nagyon rövidesen lemondjon, amikor a katonák föl léptek tüntetők ellen. A katonák azok kihez tartoznak? Mit akarnak? Lábor. Hát én azt hiszem, a katonák elzsőzorban a saját hatalmukat akarják. Mindig is ez volt hát azért. Az egésznek a, a, a genezise, a születése, az egész e, e, egyiptomi rendszer úgy született, hogy e, egy bizonyos Nasser nevezetű e, ifjú tiszt vezetésével, vagy, vagy akkor még nem is ő volt a vezető a legelejére, katonai pucs történt még az 50-es években, a királyságot megtiszték, és ez egy gyakorlatilag e, a hadsereg és a tisztikar és a felső tiszt uralkodik e, Egyiptomban, de nem csak politikailag, mert ez, ez, ez, hogy úgy mondjam, magától értetődik, hanem időközben a gazdaság jelentős része is a, az általuk ö, személyesen is uralt klánok kezébe került, és ö, gyakorlatilag ö, a katonák annyit engednek meg, amennyit megengedhetnek, vagy amennyire rákényszerülnek, de adott esetben szerintem oda fognak csapni, és ö, én úgy látom, hogy... hogy ez sokkal veszélyesebb, mint amikor egy diktátor kell megdönteni, mert az, a, mert az kivitelezhető. Hát ez látszik, ez egy ember azt, állítani. De amikor egy egész rendszert kéne megdönteni, akkor ahhoz, ahhoz nagyon komoly erőknek kéne összefogni, és ez, ez akkor magába rejti egy polgárháború veszélyét. Benda? 1952-ben volt ez a nagib és nasz szervezette forradalom, azóta mindig katonakisztált Egyiptom élén, egészen tavalyig, amikor a muzulmán testvérek ezt a szerencsétlen Morsi nevi urat az ország élére állították. A hadsereg hihetetlen befolyású, óriási amerikai támogatást kap, hiszen stratégiai szövetségese az Egyesült Államoknak, és fontos szerepet játszott az izrael való megbékélésben. Ezért is van az, hogy Washingtonban máig nem jelenthették ki azt, hogy a napokban Egyiptomban, kucs vagy államcsíny történt, mert akkor nem mutathatnák azt az régi másfél milliárd vagy 1,3 milliárd dolláros támogatást, aminek a jelentős része a hadseregnek jut. A Kárzai ez civil vagy törzsfőnök? A egy pastunk törzsnek a vezetője, vagy egy törzsiklánnak a vezetője. Magyarul, ő is törzsfőnök? Igen, lényegét teszi. Hát. Még valami tudni kell a Kárzairól. Öt, nagyon sokáig Amerikában élt, és annak, a, uh, Bord, uh, annak az amerikai cégnek volt a Hát a, azt hiszem alkalmazott, hogy mindenképpen tanácsolója mindenképpen, amelyik ugye a, a legnagyobb olajberendezés és, és berendezés gyártó a világon. És aztán amikor afganisztáni elnök lett, akkor lehetett látni ennek a múltjának a kiteljesedését, immáron az anya földjén? Hát olyan szálláson, hogy az hogy megnézettek. várjátok, egyszerre beszéltem most, akkor mondjon a benda, aztán jöhet a nemes. Teljesen egyértelműen az amerikaiak bábja volt, ez olyan igaz volt, hogy ö, ö, tulajdonképpen még a testőrségét is az amerikaiak adták. Annyira... Jó, de például a pastonok azok nem akarták, vagy nem tudták megpucsolni, vagy ennyire nem számított? A nemzetközi védelm mellett hiába nevezték a Karzajt Kabul főpolgármesterének, mert a hatókörre sokkal tovább nem terjedt ki, de olyan védelmet kapott a nemzetközi erőktől, legyen még oly korrupt is a rendszer, ami életben tudta tartani. Most mondhatod, nem most... Nem, ez nincs mit hozzá, nem ezt akartam és mondani, csak még azt akartam talán kiegészítésként hozzátenni, hogy nem csak ő személy szerint volt ilyen, hanem hát az első hullámba, tehát amik, akik vele jöttek, az a, az a gárda, az, az mind az egy fészekajból jött, és gyakorlatilag e, teljes mértékben, hát egy ilyen, hát ahogy Laci mondta, amerikai volt. Jövő héten ugyanígy lehet? Igen, tőlem igen. Azt kérdezem, hogy akkor most megteszed-e az ünnepélyes bejelentést? Ja, igen, bocsánat, elfelejtettem róla. Valóban, székelyemet átteszem Madridból, Brüsszelbe. Aggódott emiatt a Benda, és azt mondtam, hogy az agodalma nem alaptalan. Valóban, én is agód. Érdeken, hogy a Benda miért agódott. A nemzetközi élet mi volt a miatt, a egylet mi volt a miatt, az unalmasabb helyszín miatt, de az biztos, hogy több témát kínál. Nagyjából ugyanazt mondja, mint amit te. Így van, és még egy, még egy dolog... Hát arról nem beszélve, amit a Benda nem tudhat, de én tudok, hogy Belgiumban hidegebb van. Hát igen, igen. És mit... Benda, te mennyire vagy fázós? Én jobban bírom a meleget, mint a hideget mindenféle értelemben. De... Hát akkor hasonlítasz a nemeshez. Ennyiben természetesen. Mondjad, nemes... Még egy nagy hátránya van Brüsszelnek. Brüsszel nagyon, nagyon közel van Magyarországhoz mert ugye értem politikai Tehát a magyar belpolitika az, az nagyon rendnáz. De ebben is nagyon hasonlítatok egymásra, mert a benda is távol szeretné tartani magát a beszélgetésekben a magyar belpolitikától, és alapvetően te is, tehát ebben sincs nagy különbség köztetek. Miért Gámból a hogy majd sokkal Rendben van, akkor identől kezdve a harmadik beszélgetésben utazási irodát is létrehozunk. A feleknek köszönöm a közreműködés nagyon jól érezted magad. Igen, igen. Nemes? Hát mind-mindig. Akkor hívlak téged. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok, jó És most, Főszerkesztő Fiala János.